Egun hon guz, guztioi goizeko sortziak eta hogeita malau minutu Momentu honetan berriozar irreatia entzuten ari zarete Berrion albistegian gian duzue hau eta beti bezala Nafarroako albisteekin al, hasi beharrean Berriozarkoekin hasi eta bukatuko dugu Gaurko honetan berriozarko albiste ugari di, baititugu Zuei kontatzeko eta eguneko albistean Duda izpirik gabe mareak marea taldeak eskainiko duen kontzertua izanen da kontzertua eskainiko du beraz talde berriozartarrriak bere herrian hemen ekainaren hogeita hiruan berriozarrri joko du mareak hamabi urteren buruan atzoprensaurrean da aurkeztu zutenez taldeak ekainaren hogeita iruan eskainiko du kontzertua berriozarko futbol zelaian eta bertan bokan da talde berriozarria ere izanen da Bestalde berriozarreen erreak Erreldatutako lagunek sarrirak merkeago erosteko aukera izanenduten zero amabi telefonora handeituz publiko orokorrearen dako txartelek 20 ogei eta 24 euroko prezioa izanenduten harren berrio zartarrientzat 15 eurotan utziko dituzte sarrera hauek. Sarrera marketuak eskuratu ahal izateko 012 telefono zenbakira deitu beharko da martxoaren 20tik 31 ogeit bitartean. bi tartean. Orain entzun ditzagun prensaurrekoan esandakoak taldearen aurkezpena euskaraz Raul Maiza zinegotziak egin zuen eta gero Kutxi Romeroren hitzak adituko ditugu Bueno, eh Guardian Gustio ahí, tamia esker ona etortzagatik. Eh, prentza honen bidez, ba, Marea taldeak eta Berriozarko udalak adira zi nahi dugu datorren ekainaren 23 iruan, ba Marea geingo duela Nafarroko kontzertu bakarrak hemen Berriozarren, E, udaletik eskerrak eman nahi dizkiogu Mareari, ba alde batetik Berriozar Berriozarren kontzertua egitagatik eta bestetik, ba bueno, izena munduan zehar zabaltzeagatik, ez. E, espero desagun kontzertua kristona eta jendetsua izatea eta bueno, udaletik, ba, animatu nahi dugu jendea, ba, Marearekin, ba e, e, bere bere herrian, ez estamos muy orgullosos de ser de Berriozar, incluso los miembros, los otros tres miembros de la banda que no son originarios de Berriozar, eh, a mí me gusta mucho cuando les preguntan de dónde son y dicen que son de Berriozar, ¿no? porque la banda se gestó aquí, se ensayamos aquí, nos hemos sentido parte y, y, y somos parte de, del pueblo, hace como 12 años que no tocamos en Berriozar de madenera oficial, me parece. ...que en el 2000 tocamos lo que era... ...en este sitio, que lo que era el parvulario... Sí. ...donde estamos ahora, pues era el parvulario... ...y me parece que tocamos en el 2000... ...si no fue en el 99, no, sería el 2000... ...hace sí, 12, 12 años... ...y entonces qué mejor manera que tocar en el Pueblo de Uno... ...y... Y aparte, lo más bonito de todo que es cenar en casa antes del concierto, ¿no? Es lo más importante, digamos, del, del evento en sí, poder cenar en casa, vamos a decir, ¿dónde va? Voy a tocar un momento y ahora vengo y subo dos barras de pan. Una gozada, ¿no? Hor genituen beraz, e, bai Mareako abeslari e, kutsi romero eta baita rehol maizazien egotzia ere. E, ekainak 3an Mareaek Berriozarrien eman duen kontzertu hori iragartzen. Baina baditugu albisten gehiago, alkateak gezurtatu egin du Diario de Navarraren azaldutako informazio faltsu bat. Beste behin ere, Diario de Navarra egunkariak Berriozarri buruzko informazio faltsu bat zabaldu du. Iragan martxoaren 6an publikatu zuen Iruñeko udaltzaingoak Xabier Lasa Berriozarko alkatea identifikatu egin zuela, autoa gidatzen ziohala tele non mugik horrea erabiltzea Tira, ba orain, lasak berak gezurtatu nahi izan du informazio faltsu hori, alkateak eskutitz bat igorri dio kordobiako berri paperari, argituz bera etzuela ere identifikatu alderantziz baizik iruneko bi udaltzain ikusi zituela berri osarren isunak jartzen, haiengana gana urbildu eta bera izan zela agenteetako bati identifikatzeko eskatu ziona, hori ez baitzen iruneko udaltzainen ere Mua. Ez ezkoa emantziotenez, berrio zarko udaltza ingoari deitu behar izan ziola eta hoiek identifikatu behar izan zituzela iruneko bi agenteak. Berrio zarko udala orain neurri legalak aztertzen ari da. Eta gogorara ziko dizu egu tokiko elkartek antolatzen dituzten e, jarduerak e, laguntzeko diru laguntza deialdia eginduela berriozarko udalak. Be, Deialdiak berriozarko elkarteak diruz laguntzeko araudia ezarri du honako esparru hauetan egiten diren jarduera konkretuak sustatzeko. Berdintasuna, Euskara, Gazteria, hezkuntza Jaiak eta Kultura. Eskaerak berriozarko udaletxeko erregistroan aurkeztu beharko dira, e, martxoaren amabostera bitartean eta interesdunek udalaren Uso bulegoan ere izanen dituzte eskuran deialdiaren arauak baita interneten ere hiru webgunean. Eta Euskarazko ipuinen namasei garrien aur lehiak ere abian da, lehen berriozarko aurreiz zuzendua da, gaia librea eta ipuinak martxoaren hogeita marrea baino lehen aurkeztu behar dira, berriozarko auzo bulegoan. Baldintzak dira ipuinak Euskaraz idatzita egotea eta originalak izatea. Sariak izanen dira Euskarazko liburuak erosteko berriogei euroko bitxartel, ezkuntza ziklo bakoitzeko, eta hogei euroko beste sortzi txartel zozkatuko dira parte hartzaileen artean sari banaketaren ekitea. ¡Italian! Astebururako e, prestatutako, antolatutako ekimenei begira, jarriko gara orain, e, martxoak amarrean zuaitzaren eguna ospatuko da, eta goizeko amaiketatik aurrera horrela nahi duten pertsona guztiek parte hartu izanen dute, zuaitzaren eguneko jarduera hoietan e, Zuaitzaren landaketan, edo zuaitzen landaketan, hobesan da, hainbat modutan parte daiteke familiarekin, taldeka eta abar, aurten aukeratutako lekua mendialdea eskolako parkinaren ondoko lagrea da, naturrekin gehiagra gelaren ondoan. Hain zuzen, obra eta lore zaintza zerbitzuak landareak eta behar den tresneria jarriko du jendearen esku, baina bakoitzak bere tresneria eramateko e, deialdia ere egindute, ba, bere tresneria eramateko aukera duen ari hori bai, ba, udalak jarritako tresnak denontzako nahikoak izanen ez direlakoan. Eta atzo emakumeen nazioarteko eguna izan harren berrioz harren amaika ekitaldi eta amaika ekimen prestatu dituzte eta hoietako batzuk datozen egunetan izanen dira, oraindik orain berrioz harren egun handia igandean izanen da martxoak amaika, jai eta larrikapen eguna eginen baitute eguzki plazan amabietan ekitaldiak izanen dira, Afrikar perkusioa, ulargi txikien dantza taldearen emanaldia eta emakumeek egindako kirolen eraku tal dia, besteak beste, Sokatira eta Taekwondo ha parte hartzeko mailak ere e, paratuko dituzte, besteak beste ohitura eta bizimodu osasungarrien maila, bidezko merkataritzaren maila Intermonoxfamen eskutik, berriozarko parpailagilen maila eta baita jena lantegi bat ere. Eta baita dastatzeak ere e, e, bertan izanen ditugu eskulan elkartearen taloak eta kulturen artean elkartearen jaki Marokoarrak baita udalak prestatutako mokadutxoa ere emakumen nazioarteko egunaren karira antolatutako gainontzeko ekitaldiei dagokionez datorren aste artean bat eskainiko dute zartze aktiboaren aldeko urtea izeneko hitzaldia emanen du amaia urmenetan gurutze gorriko teknikariak hori esan bezala aste artean izanen da arreatxaleko seietan erretiratuen elkartean Tira eta musika honekin, sintoni honekin, asiera diogu kirol informazioari. Asteburura begirako itzorduei, baina lehen bizi eta futbola zitzegin baino lehen, Nafarroako herri kirol jokuen berri emanen dizuegu. Elduden igandean, martxoak amaika, Nafarroako herri kirol jokoetako beste jardunaldi bat jokatuko da. Igandeko jardunaldia bigarrena izanen da, eta etxarri aran jokatuko da, goizeko amaiketatik aurrera lehenbizikoa, irabuizikoa igandean e, izantzen berrio zarrien eta esan bezala urrengoa igande honetan etxarri aharanatzen. Nafarroako kirolaren eta jarduera fisikoaren institutuarekin batera urtero antolatzen diren herri kirol joku hauetan hiru kategorietako neska hartzen dute parte: kimu mailakoak, aur mailakoak eta kadete mailakoak. Aur eta kadete mailetan bi chapelketa egiten dira: sokatira eta proba kombinatua eta kimu mailako aurrek berriz proba konbinatuko chapelketa Eta bakarrik e, eginen dute e, Honetan, eh, hainbat Taldek parte hartzen dute Eta hauexek dira Berriozar eta Sanduzelai Unanu eta Abelu, Andra Mari eta Putjerri Inigoaritza, e, Basaburua, Arakses eta Bera Hoiek parte hartuko dute ere Igande honetan, goizeko amaiketatik aurrera Etxerriaran atzen jokatuko den jardunaldian Eta orain bai, berriozar futbol elkarteko e, partidak aipatuko dizuegu lehen bizi gizonezkoen futbolari buruzitze ginen dugu lehen regional mailako taldeak bidez harrea taldea hartuko du berriozarren jokatuko du partida hilaren e, amaikan, beraz igandean e, goizeko edo guerdiko amabit erdietan gazten taldea, burladezen aurkarituko da berriozarren bihar e, larun batarekin, arratxaleko lau eta Dan. kadeteak A maila e, barktu Kadeteak A taldeak gazte berriak e, taldea hartuko du berrriz rri jokatuko da partida, da larun batean egwarddiko amabietan Kadeteak B taldeak berriz San Ferín ikastolaren aurka atuko da igandean eggordiko hamabiterdietan zizur nagusian aurrak A taldeak beti gazte e, taldearena aurka e, arituko da larun batean egwarddiko hamabiterdietan lesakan eta aurrak B taldearen aurka karia bidezarrrea taldea izanenda larun batean goizeko 10 tardietan Berriozarren Aurrera eginean dugu, emakumezkoen futbolari dago kionez, regional maiako futbol taldeak osasuna hartuko du, e, igande honetan, hilaren amaikan, goizeko amasriak laurden gutxiagotan, tasoaren eta boskos e, taldeak, emakumezkoen zazpiko futbol e, taldeak, mutiko hartuko du, e, larun batean arriatxaldeko boster dietan berriozaren. Azkeniken gizonezkoen zazpiko futbol partidadak aipatuko ditu zazpiko futbola A taldea burladeen aurka arituko da e, larun batean e, Guarddiko ordu bat e, eta lardeetan burlatan e, zazpiko futbola B taldeak berriozar Z taldearen aurka arikoa da heengo berriozarko derbia ikuusiahal izanen dugu e, futbol, e, zazpiko futbola B zazpiko futbola Z taldearen aurka hemen berriozaren Jokatu ta, jokatuko da e, partida da nola ez, Hori gaur bertan izanen da, e, arritsaldeko seiietan. Eta bukatzeko futbol zazpi edo zazpiko futbola de taldea atarrebiaren aurka arituko da larun batean goizeko bederatzi eterdietan atarrebian. Gure futbolo talde berriz H aldia izanen dute asteburu honetan. Eta honekin amaituztate emanen dugu gaurko boletina. Informazio gehiago aurrengo boletinetan, Berriozar irratian eta baita interneten ere eguzkiplaza.neten.